Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Continuen els retrets entre govern i oposició per les obres d'adequació del solar del futur centre de l'escola Lola Anglada. Comencem a titulars. Després que el grup municipal del Partit dels Socialistes qüestionés en el ple d'aquest mes de novembre el procés d'adjudicació de les obres d'adequació del solar del nou edifici de l'escola L'Angladà, el govern ha donat aquest dimícres informació més detallada al respecte. En aquest context, l'alcalde de Tiana Mili Muñoz ha qualificat de difamatòries les acusacions del grup municipal socialista i s'ha mostrat crítica amb els processos de contractació duts a terme per l'anterior equip de govern. Aquestes afirmacions han estat rebatudes pel cap de llista del partit dels socialistes de Tiana Ferran Espinós, qui ha acusat Muñoz de tenir desconeixement sobre aquest aspecte. Serà al llarg d'aquest mes de novembre quan es farà efectiu el trasllat del centre de dia d'encent clave a l'equipament de Sant Sabri al Camí dels Francesos. Així ho ha anunciat l'equip de govern en el ple municipal celebrat aquesta setmana, un fet que suposa fer marxa enrere respecte de la decisió anunciada ara fa un any per part del consistori Tianen, quan va assegurar que el centre de dia d'encent clave es mantindria obert indefinidament. La comunitat educativa de l'Institut de de Montgat, així com exalumnes i exprofessors del centre, s'han embolcat aquest dimecres en l'homenatge al professor i cap d'estudis Antonio del Campo, que va morir el passat mes de juliol víctima d'un càncer. La sala boques als de la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat s'ha omplert quasi a vessar per donar-li l’última adeu. El Consell Comarcal del Maresme ha elaborat el protocol d'atenció a la infància i l'adolescència amb risc de la comarca, amb l'objectiu que els professionals dels diferents àmbits que intervenen en el procés treballin de forma coordinada, compartint criteris, indicadors, models i circuits, entre ells els serveis socials dels municipis, que poden detectar quan es produeixen situacions de risc i d'aquesta manera posar en marxa els mecanismes necessaris. Sí. Promoció Econòmica de Montgat promou un curs online gratuït de prevenció bàsica de riscos laborals adreçat als treballadors del sector de la construcció per adaptar-se a la normativa vigent. Aquest curs tindrà una durada de 30 hores i es podrà realitzar a distància. I en esports, l'associació de futbol salal la Conerí es troba en un moment de forma bastant òptim després d'haver disputat la tercera jornada del campionat de Lliga. El conjunt i enenc ocupa la sisena posició del grup quart de la primera divisió territorial el Espanyol la victòria a l'última jornada davant l'Índex Manà Diagonal per 3 gols a 6. Tiana primera hora, notícies. Després que el grup municipal del Partit dels Socialistes qüestionés en el ple d'aquest mes de novembre el procés d'adjudicació de les obres complementàries d'adequació del solar del nou edifici de l'escola Lola Angladà, el govern ha donat aquest dimecres informació més detallada al respecte. L'alcalde, Diana Mili Muñoz, ha explicat que el cost final del total de l'obra és aproximadament de 670.000 euros, un 100.000 menys dels que s'havien pressupostat inicialment. A més, i segons ha indicat Muñoz, uns 100.000 euros de l'import total els aporta la Generalitat realitat perquè va acceptar que es podien imputar els treballs a la fonamentació de l'edifici que va càrrec del Departament d'Educació. En aquest context, ha manifestat que l'Ajuntament assumeix únicament 190.000 euros, import pel qual va adjudicar els treballs complementaris d'arranjament del solar a constructora d'Aro, un procediment que segur ha estat impecable i que, si es va contractar aquesta empresa, va ser perquè és la que va presentar el pressupost més ajustat i era la mateixa que ja estava construint els murs del solar. Per tot plegat ha qualificat de difamatòries, les acusacions del grup municipal social i s'ha mostrat crític amb els processos de contractació duts a terme per l'anterior equip de govern. Impecable el procediment i totes les insinuacions difamatòries del senyor Vallès Pinós les hauria de mostrar i quan vulgui comparem els processos de contractació d'aquest Ajuntament, tant en personal com en empresa amb els seus 12 anys, perquè no aguantaria ni 5 minuts. Ens hauria de mostrar perquè en 12 anys el 90% de les obres les va fer una sola empresa d'aquest Ajuntament en tres anys, en les obres públics, ja han actuat cinc o sis empreses. Per tant, aquestes insinuacions se les podia guardar per les seves bromes privades i no per empastifar al ple municipal. Aquestes afirmacions han estat rebatudes pel cap de llista del Partit dels Socialistes de Tiana, Ferran Vallès Pinous, qui ha acusat Muñoz de tenir desconeixement sobre aquest aspecte. Que demostri que durant 12 anys el 90% del que es va contractar va ser a la mateixa empresa constructora. Perquè és que el senyor Muñoz és tan desconeixedor de la realitat del nostre municipi que desconeix que coses importants que va fer l'anterior equip de govern no les va fer l'empresa constructora amb la que ell està pensant. Perquè, per exemple, la piscina coberta, no està feta per aquesta empresa constructora. Tot l'arranjament de tot el pla parcial dels vessants, que és l'obra més important amb diners que va fer aquest equip de govern de 12 anys, no la va fer aquesta empresa constructora que està pensant ell. També ha fet referència d'altres obres com la passera d'accés al camp de futbol, els habitatges de protecció oficial que es van construir durant els mandats encapçalats pel PSC i el parc d'altre enviar. D'altra banda, el cap de llista socialista comitat al govern a demostrar amb documents com la Generalitat assumeix 100.000 euros del cost de les obres d'adequació del solar i ha assegurat que encara que es produís aquesta aportació no es cobriria l'import total dels treballs. A l'hora, manifestant no entendre per es va fer un procés d'adjudicació si l'empresa constructora d'Aru ja havia començat les obres dels murs. En aquest context, ha tornat a incidir en aspectes que el seu pare podrien presentar indicis d'irregularitat, com és la coincidència en la procedència de les empreses, el fet que només una d'elles s'ajustés a la despesa fixada per l'Ajuntament i que les altres dues presentessin partides que resultaven exactament un 5 i un 9% més cares que la proposta guanyadora. Per tot plegat, ha tornat a la seva voluntat de recórrer fins i tot a organismes judicials en cas que fos necessari per tal que determinin la validesa del procés d'adjudicació i ha fet referència a la Fiscalia Anticorrupció. També en aquest context, l'alcalde de Tiana ha assegurat que aquest és el pitjor solar per construir-hi una escola per unes mides que ha qualificat d'insuficients i una composició geotècnica molt complexa. I ha responsabilitzat l'anterior equip de govern de la seva elecció. Davant d'aquestes declaracions, Vallespinaus ha defensat la validesa del solar perquè està ubicat en un lloc cèntric, s'hi pot accedir a peu i s'hi pot encabir l'escola. Així mateix, ha volgut deixar clar que l'elecció va anar a càrrec del Departament d'Educació a partir de tres emplaçaments possibles que li va proposar l'anterior equip de govern. Tanmateix, ha manifestat no entendre perquè l'actual Corporació Municipal no va modificar l'actuació si no n'estava d'acord, una vegada va arribar al govern. Sí. Serà el llarg d'aquest mes de novembre quan es farà efectiu el trasllat del centre de dia del segle B al centre de dia residència de Sant Cebrià al Camí dels Francesos. Així ho anuncien l'equip de govern en el ple municipal celebrat aquesta setmana. Un fet que suposa fer marxar enrere respecte de la decisió anunciada ara fa un any per part del consistori Tianeng, quan va assegurar que el centre de dia del segle B mantindria obert indefinitament. D'altres llats, se'n va informar el ple en assumptes de tràmit, però també a instàncies d'una pregunta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. La regidora de Promoció Social, Maria Antonia Fort, va manifestar que es va informar a els familiars el passat mes d'octubre, un termini que el regidor d'Esquerra, Jordi Gós, considera que és insuficient. El trasllat es farà durant el mes de novembre i de forma progressiva. La informació als familiars es va fer el 13 d'octubre i va assistir la coordinadora de serveis socials de l'Ajuntament i la directora del centre i se'ls va informar de les condicions del trasllat. Tenint en compte que és un tema que, que l'han prorrogat un any, perquè això ja ho hem tractar fa un any, com ha esmentat el senyor alcalde en els assumptes de tràmit, home, jo penso que en prou feines un mes no, no, no és avisar precisament amb antelació suficient. Eh? No sé si la regidora ho considera així, doncs és evident que no, no estem d'acord amb aquest punt. La Corporació Municipal justifica aquest canvi de decisió perquè s'ha aconseguit avançar les converses amb brofar l'empresa concessionària del centre de dia sense abriam. Recordem que les negociacions es van veure alterades per les diferències en la interpretació del contracte per totes dues parts. El consistori Tianenc que del contracte se'n desprenia la subrogació del servei del centre de dia en segle B, una visió que no era compartida per l'empresa. Finalment, però, es durarà a terme el trasllat dels usuaris i dels treballadors en condicions de subrogació. La Corporació Municipal també justifica que ara es donen les millors condicions per a les famílies i els usuaris, perquè, segons ha manifestat, la Generalitat ha aprovat ampliar de 10 a 15 les places públiques del centre de Dia en Sabrià, i a més, els 11 usuaris d'encent clavés ja tenen reconeguda la subvenció de la llei de la dependència, fet que els permetrà traslladar-se de centre abonant la mateixa quota. Es preveu que el centre de dia d'encent clavés tanqui a partir del desembre. El govern assegura està estudiant l'ús que donarà les instal·lacions. Així mateix ha afegit que el canvi d'ubicació no ha d'afectar en principi al casal d'avis que allotja l'edifici d'encent clavés, així com tampoc la subvenció que hi destina la caixa. Tiana, primera hora. La comunitat educativa de l'Institut de l'Essa de Montgat, així com exalumnes i exprofessors del centre, s'han volcat aquest dimecres en l'homenatge al professor i cap d'estudis Antonio del Campo, que va morir el passat mes de juliol víctima d'un càncer. La sala a poques alts de la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat s'omplèr quasi a vessar per donar-li l'última déu. La seva filla, Maria del Campo, ha agraït al final de l'acte el gest que han fet en record del seu parà totes les persones presents. En mi sueño, mi padre estaba en el metro, yo entraba y decía, papa, ¿qué, ¿qué haces aquí? Y él me dijo, oye, diles a todos mis alumnos, profesores, todos mis compañeros, pues, dales las gracias. Así que os transmito su mensaje. Gracias. A l'acta hi ha assistit l'alcalde Etiana Mili Muñoz, qui ha volgut recordar la petjada que ha deixat Antonio del Campo en els joves del nostre municipi i també de Mungat. I en aquest moment de desconsol ens consola l'empremta que l'Antonio ha deixat en tants joves de Tiana i de Montgat. Però també ens consola en aquest moment de desconsol que aquesta feina continua en la comunitat educativa del Talassa aquí reunida. També el director de l'Institut Talassa, Josep Escaramís, ha tingut paraules d'agraïment per Del Campo, així com de reconeixement a la seva tasca professional. Quan vaig agafar la direcció de l'escola vaig pensar que seria fàcil entendre'ns i que ell podria agafar el càrrec de cap d'estudis per donar una part humana a l'institut, per poder fer el que ell creia, el que ell volia, que era donar la màxima qualitat al nostre centre. Per l'escenari de la Sala Pau Casals han desfilat visiblement emocionats docents i alumnes de l'Institut de l'Assa, així com pares, mares i exprofessors i exalumnes del centre, que han fet parlaments, han llegit fragments de textos en record de Del Campo i també han ofert actuacions musicals. Entre el col·lectiu d'exalumnes, Sergi Quevedo i Enric Monreal han fet una lectura de textos amb música dels també tianencs Xavi Vinaixa, Albert i Joan Abad, i Álvar Pauner. Per acabar, s'hi ha sumat el mongatí Víctor Garrote, que ha cantat Somos, de José Antonio Labor, Deta. Sentim un fragment de les rimes de Gustavo Adolfo Bécquer llegit per Sergi Quevedo. Pasó la noche y el olvido en brazos caí cual piedra en su profundo seno. No obstante al despertar exclamé: Alguien quien yo quería ha muerto. Gustavo Adolfo Bécquer. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Tiana, Maria Antònia Fort, així com el regidor de Cultura, Ferran Pascual, també han estat presents a l'acte. Per part del consistori Montgatill ha assistit la regidora d'Educació, Rosa Fontaner. Estava previst també que hi assistís la que va ser inspectora d'Educació del Talàs, Elvira Borrell, però justifiquen la seva absència per motius personals.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 ...entre ells els serveis socials dels municipis... ...que poden detectar quan es produeixen situacions de risc... ...i d'aquesta manera posar en marxa els mecanismes necessaris. Neu Serres, la consellera de la Cata de Serveis a les Persones... ...del Consell Comarcal del Maresme. Ens interessava, sobretot, que el treball que es fa... ...des dels diferents àmbits que intervenen... ...en l'atenció al menor i adolescent de la comarca... ...com és salut, educació, serveis socials, seguretat o justícia... Doncs que poguessin consolidar aquest treball en xarxa, eh, guanyar també corresponsabilitat i sobretot tindrà molt clar, és a dir, millorar els circuits de derivació d'un servei a l'altre i millorar eh, tot el que és la, el trasbàs de coneixement i d'informació d'un àmbit a l'altre. Segon recull el protocol, el circuit ordinari de protecció a la infància s'activa quan es detecta que un menor pot estar en una situació de risc pel seu desenvolupament. El servei o persona que detecta aquesta situació d'informar serveis socials al seu municipi que activa la xarxa municipal d'infància. Si els indicadors de risc no disminueixen amb la intervenció de la xarxa municipal, serveis socials demanarà assessorament a l'equipament de tensió a la infància i a l'adolescència. Si apareixen indicadors de desemparament s'obre expedient a la direcció general en general, detenció a la infància i l'adolescència. Segons han indicat des dels serveis socials de TIANA, el nombre de casos amb risc de desemparament a la nostra vila no és significatiu, ja que es treballa molt en la prevenció. Pel que fa a la comarca, Neu Serra ha assenyalat un augment del nombre de casos d'infants i adolescents en situació de risc. Tot i així, considera que aquest increment pot donar-se per una millora en els mecanismes de detecció. Es detecta en els darrers anys un increment del nombre de casos en el que s'ha d'intervenir per temes d'adolescència o d'infància en risc. El que passa que no sempre, i amb això sempre m'agrada recalcar-ho, no sempre el que s'incrementin aquest nombre de casos doncs hem de fer una lectura especialment negativa, sinó que també m'agrada molt assenyalar que també vol dir que cada vegada es treballa millor i que el nivell de detecció també és més alt. El Maresme és la tercera comarca de la província que compta amb un protocol comarcal i la segona que l'ha elaborat a partir d'un treball en enxarxat de tots els professionals implicats. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem d'altres informacions a la comarca en un format més breu. Els dirigents polítics comarcals veuen amb recet la proposta de rebaixa de peatges al Maresme. El Partit Popular ho considera una estafa perquè els escomptes no són suficients. Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Catalunya Ver reclamen la gratuïtat total i Convergència i Unió veu insuficient que només s'apliqui el peatge troncal de Dalt, i considera electoralista l'anunci del govern. Només el Partit dels Socialistes de Catalunya defensa el al projecte i en destaca altres acords avantatjosos per la mobilitat. Mataró ha culminat aquest dimecres el projecte Tecnocampus Mataró Maresma, amb la inauguració oficial del Parc Tecnològic i de la Innovació, que ja fa un parell de mesos que està en funcionament. El projecte ideat fa més d'una dècada pretén establir una estreta relació entre el món universitari i les empreses, així com propiciar un canvi de model productiu. El Mataró Tèxtil, doncs, deixarà pas a la ciutat del coneixement. La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Carmendi, ha anunciat durant la inauguració que el Tecnocampus rebrà un nou ajut de 6 milions i mig d'euros per culminar la posada en marxa del parc. El Ministeri ja ha ajudat a finançar uns 20 milions d'euros dels 52 que ha costat el projecte. Tiana, primera hora. Notícies.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 ja sigui a través d'un cicle formatiu, eh, ens demanen aquesta prevenció bàsica en riscos laborals perquè si no, no poden entrar, com diguéssim, a la l'obra. Llavors, per normativa, ho han de tenir. Antigament, les pròpies empreses ja s'encarregaven de fer aquest tipus de formació, però ara, malauradament, perquè hi ha molts demandants d'ocupació on poder escollir, diguem-ho d'alguna forma, doncs han de, han de portar ja aquest curs fet. Els requisits per inscriure's són estar registrat com a demandant d'ocupació de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Badalona i presentar el DNI i el número de la Seguretat Social. La inscripció es pot realitzar a través de la Regidoria de Promoció Econòmica o enviant un correu electrònic a l'adreça cb mallorquines arroba A més, s'organitzaran uns tallers al centre cívic Les Mallorquines de Montgat per donar suport a la iniciació de l'ús d'internet a tots aquells que tinguin dificultats en aquest sentit. Ràdio Tiana, notícies, esports. L'associació de futbols a la Laguneria es troba en un moment de forma bastant òptim, després d'haver disputat la tercera jornada del campionat de Lliga. El conjunt dianenc ocupa la sisena posició de grup quart de la primera divisió territorial, després d'assolir la victòria l'última jornada davant l'Inter setmanat diagonal per tres gols a sis. L'equip s'ha adaptat a la nova categoria després de l'ascens aconseguit la temporada passada, però de solucionar els seus problemes de manca de gol. Tot i això ho compensa tenir la millor defensa de la categoria. En la propera jornada, la conneria rebrà la visita del castellà, actualment en onzena posició, i que ve de perdre a casa contra el líder de la categoria, el San Lorenzo, per 3, gols a 6. La victòria en aquest proper partit podria situar el conjunt i en els llocs de privilegi. i El coordinador del club, Antoni Bravo, ha explicat com veu el proper rival. Sí que sabem que a la primera jornada, no sé per quin motiu, eh, va tenir, si no recordo malament, quatre jugadors expulsats i bueno, suposo que això és un, de moment és un lastre per aquest equip, perquè bueno, eh, no està fent resultats massa positius i suposo que eh, aquest motiu deu ser un dels principals problemes que té. El partit es disputarà al pavelló polisportiu municipal de Tiana el dissabte que ve a un quart de set. L'entrevista. El Consell Comarcal del Maresme ha elaborat un protocol d'atenció a la infància i l'adolescència amb risc de la comarca, que es concep com una eina fonamental a per poder atendre d'una forma integral aquests casos. El Maresme és la tercera comarca de la província que compta amb un protocol comarcal i el segon que l'ha elaborat a partir d'un treball en xarxa de tots els professionals implicats. Nosaltres volem conèixer més al respecte i és per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a la consellera delegada de serveis a les persones del Consell Comarcal del Maresme, Neu Serra. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de quin és l'objectiu d'aquest protocol d'atenció a la infància i l'adolescència en risc de la comarca. Bé, el, el primer objectiu que té és el de millorar l'atenció a, a la infància i a l'adolescència de la nostra comarca i per tant aquest seria crec que un, un element de sortida. No? A partir d'aquí doncs, ens interessava sobretot a, que el treball que es fa des dels diferents àmbits que intervenen en l'atenció al menor i adolescent de la comarca, com és salut,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 un àmbit a l'altre, és a dir, millorar la coordinació entre tots aquests serveis que intervenen en l'atenció al menor. Hi havia un buit en aquest sentit? Bé, a, a la pràctica, i aquest és un dels elements més positius de l'aplicació d'aquest protocol que detecten els professionals, doncs sí que es donaven situacions a vegades de tensió o de, de malestar entre els diferents àmbits, doncs, per exemple, per la raó de que és complicat traspassar la informació o definir quina informació pot ser traspassada d'un determinat expedient perquè tenim una llei de protecció de dades i que, per tant, passar informació d'un àmbit a l'altre a vegades generava un cert conflicte. No? Des del moment en què vas definint eh, tota aquesta sèrie de situacions, defineixes... Eh, maltractament, defineixes les situacions en què has d'intervenir i vas definint aquests indicadors, doncs, es facilita aquest trasbast d'informació. Això ha estat un treball eh, complex no? en el que ha intervingut doncs, referents de tots aquests àmbits i han posat en comú doncs, tota la seva experiència i, i els coneixements que tenen en, aquest, en aquesta matèria i han establert unes pautes i ara doncs, es detecta que eh, el treball és molt més fluid no s'encallen els expedients a, a com passava, no? sinó que hi ha una major fluïdesa i això doncs, penso que és una repercussió molt positiva en l'atenció al menor de la comarca. I quina és la situació actual d'aquests casos a la comarca del Maresme? Bé, tenim la situació... Nosaltres periòdicament anem publicant des de l'equip de atenció a la infància i adolescència del Maresme una sèrie de, de dades no? de manera anual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 aquest nombre de casos, doncs, hem de fer una lectura especialment negativa, sinó que també eh, m'agrada molt assenyalar que també vol dir que cada vegada es treballa millor i que el nivell de detecció també és més alt. Per tant, és lògic que també hi hagi aquest increment de casos perquè tenim equips cada vegada millor formats i que doncs, treballen més en l'àmbit de la prevenció i de la detecció. L'actuació és molt més ràpida i això doncs, també fa que, després al fer la lectura de, dels casos que han sigut atesos, doncs, aquests siguin més, més elevats, no? però en certa manera també ens indica que la feina que s'està fent es fa d'una manera rigorosa i que cada vegada es treballa d'una manera més coordinada i millor. I la major part dels casos que es detecten, no sé si podem especificar les causes majoritàries. Bé, en general, el, la situació que més es produeix té de risc i que, que motiva la intervenció precisament és la negligència. Eh, normalment, doncs, quan parlem de negligència, hi ha abandonament, eh, que podem parlar de molts supòsits, eh, des del maltractament prenatal, és a dir, la, la, la mare ja gestant que no es cuida o que fa conductes de risc i posa en perill doncs, el, el nadó, l'abandonament, absentisme escolar atribucions als menors de rols que no els hi pertoquen, que no són adequats, és a dir, que aquests són normalment els, els casos més freqüents. I després doncs, també trobar supòsits de maltractaments físics, de maltractaments psicològics o emocionals, eh? hi ha tota un, una sèrie de, de supòsits que entrarien dintre de lo que és una situació en risc d'un menor. I en aquest context com es concreta el paper dels municipis una vegada es detecten casos de menors que pateixen una situació de risc? El, el fet d'elaborar un protocol ha estat eh, una mica conduït per la idea de consolidar aquest treball en xarxa que, que es va voler eh, impulsar el, a partir de l'any 2008 quan es crea eh, des del Consell Comarcal del Maresme la xarxa d'infància, adolescència i família que volia dir tot un esforç que s'ha reflexat eh, posteriorment en una sèrie de documents, de sessions formatives, de sessions de treball que s'han anat fent en, el, en aquest temps, no? era el crear una xarxa precisament integrada per representants eh, de tots aquests àmbits que poguessin treballar d'una manera coordinada eh, per tot el que fa referència a l'atenció a la infància. A dintre del treball d'aquesta xarxa que es va crear, d'aquesta Xaf, que com es va nomenar, el primer objectiu va ser el de uh, presentar o de treballar en aquest protocol d'atenció a la infància. perquè Perquè ja es detectava que havia necessitat d'anar millorant uh, aquest treball. El protocol com s'ha elaborat, doncs, precisament, en relació amb la pregunta que en fas, doncs, hi han participat molts tècnics i professionals que treballen en aquests àmbits, i també els de serveis socials que estan en els municipis, que han traspassat en aquesta comissió encarregada d'elaborar aquest protocol doncs, tot el, el coneixement i l'experiència que ells tenien eh, des del seu àmbit que tenim en compte, o cal tenir en compte que precisament des del municipi el primer recurs que trobem és el, el dels de, serveis de, socials, és a dir, els serveis de les persones on ja han doncs, a, una sèrie de tècnics i de professionals al que ens podem adreçar si detectem doncs, que hi ha qualsevol cas de maltractament. Moltes vegades són els primers que intervenen i que després deriven. Per tant, era molt important el que eh, des d'aquest coneixement i experiència de, que, que es té en el propi municipi com a administració més propera, es pogués reforçar aquest circuit de derivació i es poguessin tenir molt clares les pautes doncs, o, o l'actuació en cada cas de quan s'ha de derivar, no, quan no s'ha de derivar, cap a on, i penso que el paper d'aquests professionals és molt important en aquest sentit. I a més, a mi m'agradaria fer referència a tres termes que heu configurat una mica com l'eix central d'aquest protocol, que se'n diuen detecció, intervenció i notificació, una mica per marcar aquestes pautes bàsiques, no?, seguint aquest circuit. Exacte, eh? el que fa el protocol doncs és anar, és establir una mica els circuits i que, que tothom hi pugui, hi pugui tenir molt clar les pautes. No? Eh, tota aquesta feina, a més a més, eh, jo crec que d'una manera bastant innovadora, eh, s'ha treballat molt perquè es pogués tenir a l'abast dels professionals a través d'unes eines que s'han posat a, en forma d'una web que es pot trobar a la web, dintre de la web del Consell Comarcal del Maresme, buscant doncs, els serveis d'atenció a la infància i adolescència, trobaran també el protocol d'atenció a la infància. Aquí s'ha afegit doncs, tota una sèrie d'informació, des del de que era el marc legal, el marc teòric, la classificació dels maltractaments. Una part d'aquesta informació, que és una, una web molt ben estructurada, amb moltíssima informació, doncs, està adreçada només als professionals, només hi podran accedir aquests professionals, però després hi ha molta informació que està a l'abast doncs, de, de, del públic en general, perquè també, doncs, disposin d'informació. I aquí dintre, doncs, és a, tota aquesta sèrie de classificacions que, que s'han anat fent en aquest treball és on podem incloure aquests elements que tu em parlaves, no?, de la detecció i de la intervenció, és a dir, quines actuacions s'ha de fer en cada fase de, de l'actuació en una situació de risc. D'acord, doncs nosaltres volíem conèixer amb més concrecció, que és el que recull aquest Protocol Comarcal d'Atenció a la Infància i Adolescència en Risc del Maresme i ho hem fet amb la consellera delegada de Serveis a les Persones del Consell Comarcal Neu Serra. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. I fins un altre Bon dia. Bon dia. l'entrevista.